Kezdődik a harc Nagy tanácskozás folyt a vendéglőbe. vendéglőben. Ellen vitte a szót. Végre is az dönt, amit a őstelepesek többsége akar. Úgy van, mondta egy másik. Rover nem lehet kis király a környéken. Elegen vagyunk ahhoz, hogy legyőzzük. Azt hiszem, szólt közben a serif, hogy a kormányzó is mellénk állna, ha egy beadványba elmondanánk. A kitörő zsivaj elnyelte a szavát. Itt az a törvény, amit mi akarunk. Nem kell olyan törvény, hogy Rover kiszáríthatja a legelőket. Elvehet a folyó vízéből. Nem hajtjuk másfelé a marhák, mert Rovernek úgy tetszik. Valósággal fenyegetően fogták körül a sheriffet. Nézd, Hard, ha azt hiszed, hogy Rover pártjára kell állnod, akkor szólj csak. Én se helyeslem, amit tesz, de a serifnek a törvény parancsol. A törvényt pedig mi csináljuk mondta a szeplősképi, és nagyot csapott az asztalra. Ezt valamennyien helyeselték. A vendéglős hordta az italt, és tanakodtak. – Most az a kérdés, hogy mivel lehet megtörni Rovert? mondta az egyik marhatenyésztő. – Ez nem könnyű kérdés, felelt egy másik dörmögve. Rovernek tekintéje volt itt, az látszott. – Ha nyílt harcot kezdünk, akkor sok vér fog folyni. Hát mit akar? Tán olvúl támadni? A kövér vendéglős, a kérdik hallgatott utat csinált magának a könyökével is a középre állt. Akarjátok tudni, hogy mi kéne? Egy alkalmas vezető. Az. Itt össze-vissza beszélni, egymást feldőhíteni, aztán lehúrogni. Ezzel nem értek semmit rover ellen. Morogtak. Csupa képű ápolatlan hajú torzomboz marha tenyésztő ült itt együtt. Csak ugyan körülményesnek látszott, hogy ezek szép egyetértésbe megállapodjanak valamiben. Álán egész jó vezető lenne, ajánlotta a szeplős. De nem nagy lelkesedést váltott ki a társaságból, mint azt hitte, hogy egyedül ő hivatott erre a szerepre. A mondom, szólalt meg ismét a kocsmáros, hogy azt válaszszátok, aki elfogadható tervet mond, és aki vállalkozik is valamire. Összenéztek. Szárintám, ajánlotta ellen. Falkston és Country között bizonytalanná kell tenni a vidéket, hogy ne hozhassanak el semmit a vasútállomásról. Akkor nem lesz zsilip. Ez jól hangzott, csak a kivitel nem volt világos előttük. Néhány lovassa állandóan ott leszek a vasútállomás és Falkston között. A többit bizzátok rám, fejezte be ellenjelentősem. Úgy látszott már, hogy ennél a tervnél maradnak, amikor egy csendes hang szólalt meg. Én jobban tudok. Választanak meg engem bezérnek. Meglepetten fordultak hátra. A közbeszóló, egy fiatalos arcú, magas férfi eddig csendesen ült az ivó távoli sarkába, és senki sem vette észre, hogy mikor közeledett a társasághoz. Választanak meg vezetőjüknek. Én megmondom a módját, hogy halálos csapást mérjenek Roverre. A régi számadásom van vele. Kicsoda maga! kérdezte a szeplős, aki ellen szerette volna a vezetőnek, és ezért már is dühös volt az idegenre. Nem fontos, felelte ide Robin, és az arca kicsi átszínesedett a fejébe túlduló vértől. A néva semmi. Itt csak tettekkel lehet bemutatkozni annak, aki túlságosan elbizakodott. A szeplős egy rövid lépéssel közelebb ment, és végig a beszélőt. Hm, mondta csendesen. Nem elég világos, mit mondt, talán azért szifrázzam, mert fél. Robin egy hasonlóan rövid lépéssel test a testhez állt a szeplős híron elé. Tud valakit, aki félelmetes a számomra? Mozdulatlan fejek meredtek a két emberre. Itt nyomba kirobban valami, ez tiszta dolog. Sokat lefetyál maga, jegyzi meg a szeplős. Akar rápűni. Ő maga repült. Robin ökölcsapása úszogott az állára, mint valami pörőjütés. Ugyanakkor beletaposodta megtántorodó híromba, hogy ez az ajtónak zuhant, és kiszakítva a szárnyat, az utcára bokott, ájultam. Mindenki felugrált. Hands up! Robin két revolvert szegezett rájuk. Velem van elintézni valójuk, vagy roverrel? Akarnám, most nyugodtan lóra ülhetnék, és jelentkezhetnék az ellenségnél. Ostobák, hogy rover marmára hajtják a vizet. Ez az emberként magához tér nyomba. Fegyverezzék le, mert lövöm, és ennek semmi értelme. Nyugodtan szeliden szólt, és mégis egy parancsoláshoz szokott ember biztonságával. A serif odaugrott a szeplőshoz, és elvette a pisztolyát, miközben a támolyokba felkelt, és kissé meggörnye. A rugás gyomron találta. Kicsoda maga? Lépett az idegen elé halt, a serif hivatalos biztonságával. Itt a kóborló revolverhősökkel elbánunk. Ezt nem figyeltem meg, felelte kiségúnyosan a fiatalember. Ön micsoda itt? Sheriff a mindenségit, ha nem látná. Látom, de nem hittem. A serif nem verekedés után szokott közbelépni. Lett volna ideje megelőzni, akkor hol volt? A pillanatnyi szünetben, mi hol zavara következtébe támad, folytatta. Azt mondták, hogy vezetőt keresnek Rover ellen olyat, aki valamiféle tervet tud, és cselekszik is, ha kell. Erre jelentkeztem. Meghallgattak? Nem. Ezzel se törődöm. Maguk nélkül is elintézem a dolgomat. Jó napot! Visszatette a pisztolyait, és az ajtó felé ment. Megálljon! Mit akar? Azt mondom, fordult a vendéglős a többiekhez, hogy ennek az embernek igaza van. Meg kell hallgatni. Nekem nem kell ahhoz a maguk engedélye. – Na, a hát kén! kiáltotta ellen, és kilépett a csoportból. A száplős híronnal nem verte meg egész falktont. Well, felelte Robin, és visszajött. Megverem hát magát is. Egyszerre nyúltak a revolvereikhez, de a közbe ugrott. Ebből elég legyen! Új van! csatlakozott a kocsmáros. Ez a fiatal ember nem kötött bele senkibe, és neked például tetszik. Most már többen közbeszóltak. Elrángatták ellent, és barátságosabbak lettek Robinhoz. – Mondja meg, mi a terve? – kérdezte az egyik. – Mivel akarja megakadályozni, hogy a zsilip elkészüljön? A serif szép lassan kisétált. Törvényellenes dolgokról lesz szó. Maguk nem látnak az órókig sem – felelte Robin. – A zsilip munkálatait egy mérnök vezeti. Rabolják el azt a mérnököt, és nyomban megáll a munka. Összenéztek. Ez a terv csak ugyan egyszerű és jó volt. Ellen durván felkacagott. Ha, ha, ha, ha, ha, jó tanács! És ki az, aki bemerészkedik Robert táborának kellős közepébe, hogy egy embert tára bóljon? Én. Nagy csend támad. Ha megválasztanak vezérüknek, akkor én elhozom ide a mérnököt. A szeplős híron ordított közbe. – Fordítva, hé, hey, ha elhozza a mérnökünket, akkor lehet a vezetőnk. – Így is jó, – mondta a fiatalember ember vonva, aztán szó nélkül lóra ült és elvágtatott. Barker sápattan hevert a kunyhóföldjén végigterített pokrócokon. Tíz nap óta tartott már a káváriája. Elsősorban a katonaság elől nekivágtak a havasnak. Mit bír el szenvedésbe egy volt színművész még akkor is, a később okirat bezárták? – Kérlek, fia! – fordult Robinhoz azzal az olt pátosszal, amelyet egykor Schiller haramiáiba alkalmazott, mint múrkároly. – Én sokáig ültem most börtönbe. Leszoktam a kemény zsivány életről. Nárőtessük. tessük. Gyerünk! – mondta röviden Robin. Így haladtak. Barker lavon, Robin gyalog. Egyre erőltetettem menetben az 1600 méter magas farkas csúcsik. Barker már nem volt sem élő, sem halott. Feltölte a nyereg, megfagyott az órahegye, nyögött, és sipoló, reket hangon beszélt. Fia! suttogta. Primák nélkül ilyen helyen nem lehet tartózkodni. Valamikor hetekig is meghúzta magát ilyen helyen, felelte Kultárobi. Hó vannak azok a régi szép idők? A börtön élet elpuhít, lassúvá és művelté teszi az embert. Ma azt is elfelejtettem, hogy mit kellett az órhegyre kenni, ha viszketett a fagyástól. Majd ismét megszökja. Na hát nem él magába a bosszúvágy anyámért. Tessék? kérdezte ilyetten. Azt hittem, hogy bosszúvágyon kívül mással nem foglalkozott a börtönbe. No, igen, de azért kanapét is készítettünk. Az ifjú rablóból lett. És jó anyádat, Isten nyugtaszta. Fiam, úgyse támasztjuk fel. Árász vissza engem, én megadom magam. Egy tigris? Na igen, de hát... hittelen kisé Ó, oh, Hogy mondtad, fiam? Te egy tigris vagy. Oh, az biztos, bólintott Bárcel. De éppen a tigris az a vad, amelyik rosszul bírja a hideget. Robin figyelte az őszhajó embert. Ez lett hát a tigrisből. Az anyját megölték, az apját megzavarta a bánat. De talál lassan magához tér. Az öreg közben ezt gondolta. Ha álmába agyonlövöm, sose találom meg az utat innen. Így értek el a hegygerinc túlsó felén levezető útig, és nekivágtak a völgynek. Az öreg közben érdekes megfigyeléseket végzett önmagán. Ugyanis amikor már mögöttük volt az elhagyott vidék, többször elhatározta, hogy lelövi Robin és rájött, hogy ez nem is olyan egyszerű. Hányszor látja az ember filmen, olvassa regényben, előrántanak egy pisztolyt, és bum. Aztán rákerül az életbe a sor, és furcsa, idegenszerű érzés zsibbasszél a kart, döbbenet nehezedik a melkasra. Elsütni a pisztolyt egy élő emberre, ölni, életet kioltani annak, aki sem tette ezt. Egyszer már a kezébe volt a markolat, most lő, behúgy szemmel, kínáltotta, és a kolt nem jött. Az ördög bújt bele, megakadt a tokba. Robin megfordult, és segített kihúzni a pisztolyt. Barker zavarban állt. Most hogy lőjele? Meg akartam tisztítani, mondta halkam. Minek? Rendben van ez a pisztoly, felelte Robin, és elgondolkodva nézte a revolvert. Barker nem merte elsütni. Különben is kutyául érezte magát, minden tagja fájt. Legszívesebben sírt volna, a tigris létére ezt nem szégyeli. Este Robin elment, hogy valamit vadászszon vacsodára. Rakjon egész kis tüzet, mondta az apjának. Hogy történt, pedig Barker igazán vigyázott. Percek múlva lángokban állt a kis tisztást, ahol még odaégett, és a visszasiető Robin hogy megmentette a vacogó halára rémült tigris életét. Nem értem, hebegte. Pedig egész kis tüzet raktam. Robin nem szólt semmit, és Barker búsen állapította meg, hogy a zsivány élet kellő előképzettség nélkül fabatkát sem ér. – Mindent elfelejtettem, fiam, siránkozott Barker. – A kanapé készítési ámbó teszi a haramját. Robin hallgatott. Barker még kevésbé érezte alkalmasnak magát arra, hogy lelője ezt az ifjú. Az életét mentette meg, és most viszontzásul lelője. Nem. A állátlanság bűne rúta bagyiloknál, szavalta valamikor egy klasszikus műbe. Na, nem is volt olyan klasszikus. A Grindhall gravy postás drámája volt. Eredeti bemutató. Hoppá, a fene ezt a lovat. Ha csak megérinti a sartkantyújával, akkor átúrik. De hát ki tudja állandóan oldalt tartani a két lábát, hogy a térde szinte letörik? Távol feltűnt Foxon néhány épülete. – Ott, a város melletti emelkedőn van egy menedékház, ahol meghúzzuk magunkat átmenetileg – mondta Robin, és lemutatott egy kisebb dombra. – Milyen a barándezés egy ilyen menedékháznak? – kérdezte Barker aggódva. – Két pokrócunk megmaradt, azt a padlóra teríthetjük. – Nem hagzott valami biztatóan, de ki merít szólni? – Az utolsó kanyarodóba megtörtént a baj. Ismét megérintette a lovat a sarkantyújával. Rainbow felágaskodott, de egy lapos körről lecsúszott a patája. Ló és lovas legurultak a rejtőn. Rainbow felugrott és ügetett néhány lépést, de Barker fekve maradt. Robin odarohant. – Mi történt? – Meghaltam, nyugte Barker. Kisi eltúlozta a dolgot meg, mindössze a bokája ficamodott ki, és néhány alapos zúzódást szenvedett. Robin kimosta a horzulásokat, aztán levágta a csizmát Barkerről. Új, be a szemét, és szorítsa össze a fogát. Előbb tisztázzuk, hogy miről lesz szó. Helyre rántom a bokáját. Nem, ez orvul. Áú! A boka bár igen dagadtan, de a helyén volt. Robin füttyertett a közelbe legelészül lónak, hogy kövesse, aztán könnyedén felemelte Barkert, és a kunyhóba vitte. A két pokrócra helyezte óvatosan. Kíván valamit? Tátanúszótást. Ányi horzsolás után biztos a fertőzés. Mi az, kérem? Ezt a fegyházba tanította a főkárpitos, magyarázta Kimba. Homokos talajon a horzsolást okoz. Védő Védőoltás kell. Ilyen itt nincs, csak feküdjön nyugodtan, nem lesz semmi baja. Este visszajövök, hozok élelmet. És ment. Most igazán elővi. Előhúzta a pisztolyát. De nem volt képes rá, hogy az ablakon át lelője a fiút. Látta, mint robin te elvágtat. Kinyába és unalmába kinyitotta a tölténytárat. Egy golyó sem volt benne, pedig ő töltvetette a tartóba. Robin vehette csak ki a töltényeket. Te jó Isten, ez az ember tudta, hogy ő csaló. Nyögve bukott hátra, és átkozta a percet, amikor elvállalta ezt a különös megbizatást. Este visszatért Robin, kis séki melegedve. – Hogy van? – kérdezte csendesen. – Megöl, az bizonyos – mondta magába Barker. – Na, ez a légzésem. Kázdődő tetanusz. Reggelre meghalok. Szomorú. Na, azonban még életben lenne, és enni akar. Ide teszem a húst és a kenyeret. Igyekezzék is összeszedni magát, mert lehet, hogy futni kell, és ilyen állapotban sokat fog szenvedni. – Csak nem képzelett, fiam? – hogy én így nyeregbe tudok ürni, majd oda ne féljen. De nem. Robin válasz se várva kisietett a menedékházból, és elvágtatott. Barker sírva fakadt, hiszen a sing-sing ehhez Grand Hotel. Sípték a férgek, egyedül feküdt a kemény föld. Azért később oda mászott és evett, bár érezte, hogy a tetonusz egyre nagyobb mértékbe elhatalmasodik rajta. Az bizonyos, hogy a fiú már rájött a csalásra. Nyilvánvaló, hogy most jól megkínozza, aztán leöli. E szörnyű tudat ellenére mélyen elaludt a földön, a férgek között két pokrócon. Robin vágtatott. A félig kiszáradt folyókanyar haldokló és haláraitét legelőink keresztül nagy félkörbe megkerült a rover birtokat. Útközben láthatta az okát, amiért a régi módi marhatenyőztők fanatikus gyűlölettel küzdenek rover zsidipje ellen. Villany, ipar, vasút. Az öreg apjukat se érdekelte, de a fű. A szép zöld legelők dús réteg kókattan összeszáradtan sínylődtek a zsilip miatt elkeskenyedő alsó folyás, iszapos, pocsolyás vidéke körül. A friss víz mocsára a zöld legelő pusztává sorvadt. Ez az igazság. A többi ostoba mese. Vesszen meg Robin a zsilipjével, így gondolkoztak az emberek. Rövidesen a hegyek lábainál körülbelül egy vonalba került a zsibippel. Itt leszállt a lóról, megkötötte rémbót és elindult a sötétben. Nyugodt volt és határozott. A tigrisek vére most, mint hűsítő, önbizalmat adó tudat keringett az ereibe. Az apja, a nagyapja, a dédapja, mindenősen nyugodtan és biztosan cselekedett hasonló helyzetekbe. A ha tudta volna az igazat, hogy semmi köze a tigrishez talán megijad és összezavarodik. Ha tudta volna, hogy a tigris fia régen meghalt, akkor nem indult volna el most ilyen eszeveszett tervet megvalósítani. De ha az ember erősen hisz valamit, az majdnem annyit, mintha igaz lenne. Úgy rohant bele vakon a kalandba, mint aki biztosan halad egy magasan kifeszített sodronjon abba a hitbe, hogy született kötéltáncos. Ha rákiáltanak és felriad a valóságra, bizonyos, hogy nomban lezuhan. Jó fél óra múlva elérte a Jakú folyónak azt a részét, amely a zsilip felett sellőről sellőre bukva rohant rover földjén át. Itt még nem szabályozták a medret, de már lerakták a kőhalmokat, szerszámkamrákat. A sziklás mederrel szemben sima hegylánc. Ezt jó tudni. Innen a hegyről egyetlen ember lepuffanthat mindenkit, aki a meder szabályozásán dolgozik, és a szikla sima falánát senki sem férhet hozzá. Most hétét görnyedve futott a part alámosott medre alatt. Lábát olykor ellepte egy-egy hullám. Távolabb látszott a fákják fénye. csákányozás, taliganyikorgás, és olykor egy nyújtott kiáltás hangzott. Most néhány recsen is arra figyelmeztette, hogy valaki jár a parton. Óvatosan felnézett. Egy fegyveres ember állt a drót a előtt. A drót szélső bakja felette volt leverve. Felmarkolt egy csomó iszapot, és messzire dobta. Az őr arra fordult. Azt hitte a bokorba. Robin óvatosan felhúzózkodott. Az őr még mindig a lehullott tiszapnyomán zörgő bokrot figyelte. Olyan csapással zúdult rá egy revolver, hogy hang nélkül esett a fűbe. Egy perc alatt megkötözte kezét lábát, a száját betömte, és továbbosott. A következő drót akadály nyílásánál két őr állt. Beszélgettek. A rover eltúlozza a dolgot, Mondta az egyik. A faustanyag nem mennek itt megtámadni bennünket. Azért, mondta bontatottan a másik, ha csak ugyan kiszárad a legelő, meg nincs mit inni a marháknak az alsó folyásnál, akkor mi lesz? Te érted ezt a zsilip dolgot? Nem, de akármilyen furcsa ez, a gazda tudja, hogy mit csinál. Mindig is tudta. De ha egyszer soha sem kellett ide másképp, mint ahogy volt. Az üreg apám is azt mondta előtöltős puskájára. Mégis jobb ezt, mi Szentvenzon ismétlő vagy egy Mauser automata? És elhallgatott. A bokrok között mögötte megzördült valami. Belépett a sűrűbe. Te, gyere csak, itt! A másik elindult, de egy lépés sem tett, és eléje a társa, úgyhogy keresztül esett rajta. Aztán sok csillagfény lett fel a szem előtt. Jó tudta, hogy puskatussal fejbe csapták. De már elájult. Ezután már csak egy poszt volt előtte. Áron már megkötözve és elnémítve feküdt. Olyan izgalom, olyan mámoros öröm fogta el, hogy szinte remegett egész testébe. A tigris. Igen, ez az, ami eddig bátortalanná tette. A vérébe lapangó bűn, a gyilkolás, a harc öröklött tehetsége. Nem Tonkonortól félt, aki szembe állt, hanem önmagától. Az utolsó őrt talán száz lépésre állt a zsiliptől. Ez gyanútlanul bevárta robint, hiszen a társai sem tartották fel. Egyszer csak revolver feszült a gyomrának, és az érkező káboly megragadja a cubonyát. Egy hang, és meghalsz. Feltartotta a kezét. Fordulj meg! Engedelmeskedett. Mire felúcsúdott az első meglepetéstől, már betömött szájjal, összekötözött kézzel feküdt. Robin elkerülve a fákja fényt a fák mögötti cserjék között lopódzott, amíg egy vonalba ért a dolgozókkal. Messze tőle egy magas szikáremben lovol járta a töltést. Ez Rover. Ráismert leírás után. Ilyen egyenes tartású, gőgös ember. Lelőhetni szépen nyugodtan. A keze ott vibrálta levorvele agyán. Most valaki megáll a gazda mellett. Szintén lovon, és egy rajzlapot mutat Rovernek. Közben nagy ívet ír le a karjával. ember, ember, Szemüveget is hord. Ez a mérnök. Körül zuhogtak a gőzkalapácsok, nyikorogtak a talicskák, lobogtak a fákják. Az idősebb lovas tovább üget a töltésen, a mérnök ide-oda léptet. Most várjon, amíg erre jön. Nyugodtan kilépett a sűrűből, cigarettára gyűjtott, és dugott kézzel elindult a mérnök felé. Ügyet sem vetettek rá. Oda ment a szemüveges kisé elhízott emberhez, és közben két beszélgetőt széttolt a könyökével. Amikor a ló jó hangosan mondta. – Tessék velem jönni! – Baj van valahol? – Ott az erdei útnál nincs rendbe valami. És elindult a mérnök előtt. A szemüveges lóháton követte. Oda vezette, ahol az utolsó őrszem feküdt. Ide nem világított a fákja fénye, és senki sem járt a közelbe. – Tessék nézni! A mérnök leszállt a lóról. – Mit nézek? – Rosszul lett egy ember? – felelte Robin. Na és? Nem vagyok orr. Szinte egyszerre csapott le a két öklet. Az egyik az álla alatt, a másik gyomorszájon találta a mérnököt. Úgy dobta a vállára a köpcös, mint valami zsákot. Egy kézzel száron vezette a mérnök lovát, azután sietett. Az őrök már mozgolódtak, de bukkanni se tudtak a kötelékeikbe, és csak halk halknyugdicsélés volt minden hang, ami a szájukba tömött kendő mögül hallatszott. Ahogy kilépett egy dródsövény átjáróján, nekifeküdt a baknak. Eltörte vagy kinyomta, hogy dolguk lesz az összegubancolózott tüskedróttal, amíg erre kijutnak. Tíz perc múlva a mérnököt lóra kötözve vitte. Egy lasszóval Rainbow nyergéhez erősítette a mérnöklovát, majd sebes vágtatásban elérte a kunyhót. Üldözőt nem látott a nyomába. Barker mélyen aludt, mikor belépett. Hé, szélhámos úr, ébredjen, beszédünk lesz! Az öreg áltigris rémülten ült föl. Most jön a leszámolás. Ide figyeljen, az első napon tudtam már, hogy csaló. Magammal hoztam, mert esetleg szükségem lehet nekem is egy szélhámosságra. Nem tagadta. Uram, készárhányzád, hallgasson! Ha nem használhatom fel a céljaimhoz, akkor megölöm. Kétszer is megmentettem az életét. Ez igaz, és kucsa legyek, ha elfelállítek. Nem fontos. A kormányzó megszegte az ígéretét. És ezt majd maga fogja bizonyítani, ha akarja, ha nem. Most egy fogjót hoztam. Vigyázz rá. Megtöltöm a revolverét, és maga a felelős ezért. De kérem, én nem értek az őrzésed. Eddig csak fogój voltam. Ezt az embert megkötözve hagyom itt de nyitva legyen a szeme, érti? Ha visszatérek, és a mérnök eltűnt, akkor szitává lövöm, mert maga ficamodott lábbal nem juthat messzire. Nem is akarok így mászkálni, így ákérem. Szeretem önt, és nem árulnám -e. Ne fecsegjen, ön most a tigris, és ha árulásra lesz kedve, jegyezze meg, hogy gondom lesz magára. Egy gyilkosság színhelyén ott hagytam a kabátját. Sok pénzt raboltak azon a helyen. Nehéz lesz tisztáznia magát. Szent atya! Ön épp olyan üldözött rabló e pillanatban, mint én, és egyedül nem menekülhet. Lehajott bárkerhez, és megtapogatta a bokáját. Már rohad a dagana! Hideg vizes borogatást tett rá, aztán sorra nézte az úzódásokat. Rabló, ön olyan jóságos hozzá, pedig én be akartam csapni. Maga egy vén hülye. Vén még igazán nem vagy. Áú! Hogy oh, tessék vigyázni, a ragadt az inge. Honnan tetszik tudni, hogy én nem az igazi vad tigris vagyok? Magára néztem. Egy két pupu teve és egy tigris között kézen fekvő a különbség. Különösen, ha nem tud egyenesen ülni a lovon. A bal keze ügyébe helyezi a revolvert, amikor jobb kezes. Kész. Most pedig ne feledje, amit mondtam, mert megjárja. Kiment. A mérnököt leoldozta a lóról, de a kezelába továbbra is megkötözve maradt. Ellátta töltényen Barker pisztolyát. A reggel visszatérek élelemmel. Ágy lószőrmatracot is hozzon, uram, könyörg, Lehet rafia is. Ha jó húzat. A mérnök lovát a ház mögé kötötte. Ellátta a szénával, aztán rémbóval ellovagolt szélsebeset.